svetu gewangeljam kom otiju samo te prosto i sa posim u vrenu ono u sve isus petra i i johana brata njegova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 Сиоян оброк тих з оклуни і глос гвався з облока, що й говорить. син мой улюбленый, кои по моёй воле него слушвай те. І чувши по душі учениці, ничице і уплашише себе И pristupivši, dohvati se Isus i reče, Ustanite i ne А se. A oni, podignuši oči svoje, Nikoga ne vidješe do Isusa sama. I kada si lažavku sa gore, Заповеди misus govoreći, nikom не kazujte што ste vidjeli, dok svi čovječi iz mrtvih ne vas krsne. Sine i svjetog duha Evo proću sestre došlo je vrime da ljudski rod i to sav ljudski rod bez izuzetka bez obzira koja je nacija u pitanju koja boja kože kojim se jezikom govori došlo je vrijeme da se osjeća glad i žeć i svijest o tome da energije polako počinju da se troše, da ne staju mislimo prije svega na duhovne energije kad pogledamo današnju situaciju vidimo Da je zavladala velika dama, veliko crnilo. Da vrlo malo mira ima i vrlo malo mirnih ljudi. Zadovoljnih ljudi, srećnih ljudi, ljudi sa osmjehom koji ima pozadinu. Ljudi sa nadom koja ima temet. Ljudi sa vjerom koja ima snagu i najmanje ljudi koji imaju ljubav. Danas ljubavi vrlo malo ima, vrlo malo, do te mjere malo da ove generacije koje sad stasavaju one jadne nisu nikad ni čule za ljubav, nisu nikad ni vidjale ljubav, nisu nikad ni osjetile ljubav. I onda im se strast i otrov nude kao ljubav I sami naučeni da tom ljubavlju koja to nije vole I sami upadaju u mraku tamu i bivaju nosioci i prenosioci tog mraka I mržnje, suštinske mržnje prema bližnjem I prema onome koje jeste ljubav. Danas je ljudski rod gladom braće i sestre ljubav. Ali prave ljubav. Istinski je ljubav. Ljubavi koja ima snagu da savlada i smrt. I ljubavi koja ima snagu da vječno traje. Ljubavi koja ima snagu da te vječno veže za onog koga ljubiš. Takve ljubavi danas vrlo malo ima. Ponavljamo, mnogi ne znaju da ona postoji i da je moguće ljubiti na takav način. Mnogi su se predali. Mnogi su se pokorili pod važnim Ljubaviima pod i dogma i ljube na onaj način kako to svijet radi, Oice mjerno, sebično, samo ljubimu. Ljube sami sebe i kostu ljubav mrze čita svijet. Av jevo nadevo utjeekke evo, evo, evo sjetlossti, evo ljubavi raznih preobraženja nudi nam odgovor i daje nam ono što nam je potrebno, napaje nas onim za čim tragamo bratri i sese kroz ličnost Boga čovjeka Hrista pred kim se danas klanjamo u toj ličnosti je sve ono što nam treba baš sve I na današnji praznik, fon, otac njegov i duh sveti u vidu sjajnog oblaka, jednim kratkim uputstvom, ali obratimo pažnju na onoga koga je izgovorio braće i sestre, je to su rijetki trenući kad se Bog otac poglašavao. Vrlo rijetki i to samo iz tog razloga. Da obrati pažnju svih na njegovog jedinorodnog, jer Nema potrebe otac ište više da zbori i da govori ako je sin njegov tu sa nama Što god on bude govorio, to i ja govorim Što god on bude tvorio, to ja tvorim Našto vas god bude pozivao, to vas ja pozivam. Što god zapovijedi, to ja zapovijedam. Čime zaprijeti, tim ja prijetim. Kad demona izgoni, sa mnom izgoni. Kad mrtve vaskrsava, sa mnom vaskrsava. Kad ljubav nudi, он meni poziva. И на дан преображенья Господ Иисус Христос Син Божий единородный Бог i человек, Бог и человек, совершенный Бог и совершенный čovjek. Своим преображеньем и пущтанием вечное светлость и Svjetlosti koja je zasljela, broći i sestre, to je pravo čude. Ne znam koliko, koliko vi imate i mi svi zajedno snage umne i pažnje, koliko vam je ostalo od ovog mrcvarenja koje svijet nanosi na vaše duše, na vaše i naše, koliko imate snage umne. Jer ovaj praznik, posebno ovaj, mada i svaki drugi ili ovaj posebno, traži um i traži srce, ne može čovjek vopšte mu priđe ako mu um nije koliko, toliko utišan i srce koliko toliko otvoreno ne može da se priđe preobraženju bratvi i sestre duboki prazni ali evo crkvi smo pa se nadamo da se um otvoriti da je iz ljudskog tijela bratvi i sestre buknuva svjetlost božanska Čudo je Iz ljudskog tijela Apostoli ću pješačili sa njim Do tavoga Išli za njim Pratili ga Bili smo vrijeme sa njim I odjednom iz tog Čovjeka iz njihovog učitelja Odjednom Buknula svjetlost Predvječna Božanska svjetlost Iz ljudskog tijela Pravo, Čudo I nešto potpuno novo, do tad neviđeno. Ljudsko tijelo koje nosi božansku silu u I glas, oče koji govori i apostolima, a evo i svima nam. Obratimo pažnju, braće i sestre, jer su to mnogo važne riječi. I ukazuju na izvor života, izvor ljubavi, izvor smisla, izvor mira, izvor zdravlja i svetosti i mudrosti. To su riječi očeve koje je izrekao, ukazujući na sina svog, rekavši, ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji njega pošlušajte i od tog trenutka i sestre pažnja čitavog ljudskog roda, prizvana je da dobro i nas, ako smo još ljudi, ako nismo potišli na onaj drugi nivo postojanja beslovesni na dvije noge Ako smo još ljudi, ako imamo potrebu za Bogom, a valjda svaki čovjek ima potrebu za Bogom, ali jedinim, istinitim, jer ima i važnih bogova. A ova je istinit jer ga je Otec posvjedočio kao zbog i onog koji je po njegovoj volji, jer ima bogova, braci i sestre, koji nisu po voli Božjoj, koji se suprostavljaju voli Božjoj. I njih ne treba slušati A ovaj je po voli oca Sije njegov jedinorodni Jednosuštan sa njime Ravno častan Ravno moćan I njega da poslušamo Po tog trenutka ponavljamo pažnja Svih ljudi treba da je Pobraćena na njega i na sve ono što se on dalje raditi, zapovjedati, tvoriti i govoriti i obećavati i sobom i kroz sebe nuditi. Dobro ako je tako, poštojemo, ali to je bilo prije više od dvije hiljade godina. Že mi nas da se poklonimo tom Bogu. Gdje da nas da Gdje da ga, da ga kusimo I to je opravljeno pitanje braća i sese. A evo odgovore na njeg Hristos, sin Boži jedinorodni U crkvi pravoslavnoj je prisutan Živ I svakda veslujući Zbog toga raznih preobraženja ne možemo da odvojimo od crkve pravoslavne i od njenog liturgijskog života jer ona svjetlost i ona sile koju je Bog, to zapamtimo i tropa preobraženja to govori, ona sile koja se na tavoru projavlja to je samo dio sile braća i sestre onoliko datu koliko su apostovi mogli da podnesu Није то сва сила Божијска, много већа, а дао то је колко може да се поднесе. Е та сила и тај Бог је присутан у цркви својој, која представља његово мистично, тајанствено тело, и у цркви Божијој. Свете силе су присутне I оне се дају верном народу. Она светла слава I sile Koja je bila u tijelu Boga čovjeka Hrista Ona može Ako hoćeš Ako si žeden smislu i života Ako si Voljen da se osvetiš Da budeš svet čovjek I da budeš Vječno živ Ako si voljen da ljubiš Da budeš onaj ko ljubi bližnje Ko ljubi Boga Riječ ako si Željan istinskog života, i u kvalitetu i u kvantitetu, onda treba da budeš u crkvi i da se raspitaš gdje su te sile, kako se do njih dolazi. Jer mnogo naroda, braći i sestre, danas kojih pomošava crkvi da se vrati poprilično nespretno. Promašuje I ne prima silu Pa mi se onda učini da je crkva Eto tek tu prisutna Neka je ne smeta A nekima i smeta Mada više su upućeni oni kojima smeta Nego onima koji su prosto Ravnodušni prema crke Jer oni ipak osjećaju Da u crkvi postoji neka sila Koja ih provocira I iritira Ali mi koji se crkvi vraćamo treba, braći i se da shvatimo. A evo praznih preobraženja. Svake godine, makar jedno godišnje podsjeća nas na to. Da crkva nije ništa drugo do prisutstvo Božije. I to prisustvo u kome možeš da učestvuješ i koje možeš da okusiš koji možeš da se pričestiš i one sile koje je Bog nosio kao čovjek one su u crkvi i tebi ponudjene posebno u svetoj tajni pričešća naravno to podrazumjeva da si kršten u ime oce i sine i svetoga duha u pravoslavnoj crkvi da si miropomazan duhom svetim i životvornim u svetoj tajni miropomazanja i da živiš po svetim evanđelskim zapovjestima i kao takav da prištupaš svetom pričašću, da se pričešuješ samim Bogom, da unosiš Božije sile u svoje srce. To je, bratvi ses. takva mogućnost. Pred su naši veliki svetitelji, veliki sveti oci bili beskrajno zadivljeni i beskrajno blagodarni. Jer su svojim umom i srcem osjetili da je u crkvi prisutan Bog i da se On kroz crkvu i u crkvi daruje ljudima. Izbog zbog toga, braći i svest, u črkvi da gasimo žeć. Da gasimo žeć za smislom. Jer živimo u pustini bez smisla. Da gasimo žeć za pravdom jer živimo u potpunom, da kažemo, haotičnom svijetu. Punom nepravde. Da gasimo žeć za snagom u svijetu koji je totalno raslapen. Da zadovoljavamo potrebu za zdravlje i duhovnim i fizičkim jer ja živimo u svijetu koji je prožet raznim bogaštinama da gasimo žet za istinom braće i sestre jer smo okruženi i bukvalno potopljeni danas možda kao nikad do sad potopljeni raznim ovažima strašno ovaži braće i sestre To je važ koja je podrva u najdublje pore ljudskog društva. Sve je važno. Sve je prevarno. Sve je prevešteno. Malo ima ljudi koji stoje u istinu. A oni koji stoje to su oni koji žive u crkvi i koji se pričešćuju istinom, istinitim Bogom. Da ugasnimo potrebu i sestre za skladom, za mirom u nemirnom svirtu vidimo kakav veliki nemir i priroda se uznemirava i stihije se uznemirava braća i sestre živimo u vremenu tik pred eksplozijom to sami svi možemo da primijetimo da, nego se pomalo pravimo naivni mada šta će jedan čovjek bolje mu je da gleda utakmicu nego da gleda odbrojavanje na onom aparatu detonatoru koji treba da aktivira bombu koja će raznijeti čitavu planetu bolje je gledati utakmice bolje je gledati festivale pozorište tačno je to sem ako nam pažnje ne privuče bog koji je svedržitelj i koji sve drži u svojoj svemoćnoj desnici i svime upravlja i sve što se dešava dešava se po njegovom dopuštenju ili po gavoljenju tako da te fitilje ili te detonatore može da ugasi i da deaktivira na jedan drugi način kao što braći i sestre stojimo pred jednom bombom koja ima metar sa metar i neko od stručnjaka koji te šeta, pa kaže vidiš ovo ovdje u uglove sobe da vidim i dodirne što dodirneš osjetiš neki tvrbi metal i onda ti on koji upućim kaže vidiš u toj Bombi, u tom predmetu sadržana je takva sila i energija koja ako bi se aktivirala ovdje u ovoj sobi ispraznila bi sobe čitavog ovog regiona ili kontinenta. Vjerujemo da danas ima i oni koji bi mogli da isprazne i više od jednog kontinenta. Zar ova? Kutija koja ovdje u tvojoj sobi Stoji, da on. Tako i mi, braći i sestre Kad sveštenik Kaže Tebi Vidiš li ovo Parče hleba na diskus Ovu kockicu Koju jagnjetom nazivam Parče hleba Ova kockica hleba Koja je predložena na svetom diskus Vidim E vidiš, ona Kad se aktivira A sreta liturgija jest upravo aktiviranje Tih sila božanskih Ona može Ne da ubije Kao što rade druge sile I sile i snaga one bombe, Atomske ove ili one Nego može da da život Čitavom svijetu, čitavom ljudskom rodinu. I to ne život od godinu 10 miliona ili dva miliona godina, nego da da vječni život. Ako vjerujete, braći i sestre, kao pravoslani bi trebali da vjerujete da je u u agnecu koji primate u svetom pričašću, prisutna priča u noć Božanstva koju mi primamo kroz blagotvadne energije i obožujemo u svojim srcima po mjeri naše vjere, po mjeri naše poslušnosti, po mjeri naše podvike svi koji se pričeste braće i sestre koji primaju jevoj krusak oni su primili Boga s tim Što Boga u srce primaju samo oni koji mu pristupaju sa vjerom, pravoslavnom vjerom i koji su poslušni njemu kao sinu jedinorodnom koju je povodi očevoj. Samo oni osjećaju eksploziju božanske sile u svom srcu i u svom umu. Svetitevi su je osjetili i u i u svojim kostima. Pa idemo Da osluškujemo de Detonaciju te eksplozije Do dana današnjeg Kod svetih otaca I njihovih svetih kivota I moštiju Šta su mošti svetog vasilja Ustroško nego mošti Nekoga kome je de Detonacija Božje sile Potresla i srce I um i kosti I do dana današnjeg Ona broji kroz njegove kosti i kroz dušu i naša srca potresa od kamene neosjetljivosti i umrtljenosti i duše i uma i tijela. Zbog toga, braćo se srst, praznik preobraženja moramo da dovedemo u vezu sa ovim današnjim našim okupljanjem, to je svetom liturgijom. Njegovaj Bog koji iz Boga čovjek koji se preobražio na Taborskoj gori. Evo ga i danas ovdje sa nama. On da u ljudskom tijelu a ognje u hlebu predloženom i u vinu predloženom koji se duhom svetim onim sjajnim obrokom biti pretvoreni u tijelo i krv. I onda, kad pristupamo svetom kutiru, da primimo sveto pričešće, treba da vjelujemo, braći i sest, i strahom da pristupamo. Jer Bog je udesio to da bude tako zbog tebe, da se ti ne bi uplašio od njega. Da ne bi pao mrtel od straha kad bi video kome pristupaš. Angelima je teško, braću i sestre, da služe Bez straha Moraju da se pokrivaju velikim strahom I serafini kad Bogu služe Da mu služe A kakvim strahom i poštovanjem treba da je zaogranut onaj Koji je došao ne samo da mu služi Nego i da ga primi u sebi Kakav um treba da bude u takvog čovjeka Kakvo srce, kakvo tijelo Kakve želje, kakva osjećanja, kakve misli, onome ko pristupa svetom pričašću. Kakva djela, kakav život, iza njega. Kakvo srce, kakva vjera. Zbog toga, broći srce, opet i opet. I uvijek kad pristupamo svetom pričašću. Znajmo da pristupamo samome gospodu. Da primamo kroz njega sile Božije. Velike, ogromne sile Božije. Sve te sile Božije. A te sile, ako ih primiš one i tebe treba da načine silnije. Jer ako si primio silnoga Boga i sam treba da budeš silen. Ako si primio svetoga Boga i sam treba da daješ znake svetosti živoga Boga i sam da zračiš životom, cara mira i sam miran da budeš i mirotvorac da budeš ako si primio pravdu, vječno i sam da budeš pravedan ako si primio ljubav a Bog jeste prije svega ljubav i sve ovo što se dešava dešava se zbog ljubavi Božije onda i sam treba da voliš prije svega njega koji te zavolje i ne poštedje ni sebe da bi te sjedinio, da bi te povratio da bi te otrijeznio da bi te oživio i prije svega njega da voliš svim srcem umom i voljom Pa onda obližnije svoj. I u tom ambijentu, braći i sestre, eto nama rešenje, eto nama života, eto nama radost, eto nama crkve naše pravoslavne. Sve u njoj imamo, braći i sestre, ništa ne fali. Tu je i Bog u trojici prisutan, tu je i majka Božija, Čuš, majka Božija. Zamislite to, braće i sestri. Bog, majka, Božija, svi sveci, svi angeli Boži. A tu niko više ne hvali, braće i sestri. Pozvani su i drugi, svi ostali. Ali od svetih niko ne hvali. Mi smo tu u popušaju da budemo sveti. I pozvani da budemo sveti. Nema šale, braće i sestri. Svi pozvani sveti da budu. Jer se svetinjom hrana, ko kaže onaj bozglas i poziv i upozorenje, na kraju, svetinje svetima. Kako, braći i sestre, u crkvi Bože i da stojimo pred samim gospodom. Nemojmo da se zbunjujemo ako se malo posvađaju sveštenici, ako se vladike u ponečemu ne razumiju trenutno, ili ako imaju različite poglede na određene stvari, ako se među bratijom pojave neki sukobnik, ili spaćen, ili ako ima nekih loših primjera, ili ako ima oni koji miru u grijehu, u strastima, to, bratri i sese, nemojte da vas pokoleba, jer i pored svega toga u crkvi je Bog prisutan i poziva nas da mu priđemo, njemu da priđemo. I evo i mi danas pošluša smo sina Božijeg koji je povodi očevoj i dođe na svetu liturgiju da se okupimo oko njegovog prečištog tijeva njegove prečasne krvi da se njome pričestimo i na taj način da se sjedinimo i sa ocem njegovim i zvorom svjetlosti Svjetlost od svjetlosti, Sin Boži, svjetlost od svjetlosti, očeve. I sami, braći i sestre, da svjetlimo da Duhom Svetim. Da svjetlimo i da na taj način, kad kažemo svjetlo, mislimo da svjetlimo svetim životom. Nemojmo da smo mlaki, braći i sestre, sve to treba da se živi. Da svjetvimo i Bog nas prepoznati kao svoju djecu upravo po tome, po svjetlosti, jer mi smo djeca svjetlosti braća i sestva. I po zraku ćemo se prepoznati i u vremenu i po zraku koju od oca ishodi preko sina nam se dade, a jeste duh sveti tom zraku će nas Bog i prepoznati na dan drugog i strašnog dolaška kad bude sudio živima i mrtvima i uvesti u svoje svijetlo carstvo svijetlo i sveto i vječno carstvo u kome caruje svijetla i vječna ljubav to carstvo da nas vidimo Silom blagodatnom koja nam se dade preko preobraženog gospoda i u tom carstvu tako oblagodaćeni da proslavljamo, a već ovdje započeši Boga našeg silnog, krepkog i besmrtnog oca, sina i svetoga duha kome negaj slava i čast u vijekove,